Befästningar hade blivit till gravhögar, raviner till liklyftor. På de platser där de hårdaste striderna sköljt fram, låg liken tätt som mattor av kroppar. Kring den tredje redutten i skanssystemet tog det exempelvis upp emot 1000 lik har legat på en yta av ungefär 250 kvadratmeter. En som stod och blickade ut över elendet skulle ha sett och hört det som många andra vid liknande slagfält sett eller hört. Hur marken på långt avstånd liksom rörde sig, som om den var levande. De otaliga skadade i den söndriga mattan av kroppar som rörde sig i kramp och smärta. Hur luften var fylld av ett otäckt, pulserande, klagande ljud som steg och föll. Men som aldrig höll upp. Gråten och skriken från tusen och åter tusen sårade och döende män. Ute på fälten där den apokalyptiska huvudstriden stått. Låg döda människor på varandra i groteska spretande högar. Även på andra delar av slagfältet kunde man se sönderskjutna kroppar ligga staplade. Eller marken täckas av rester av människokroppar. I en rimkrönika som skrevs omedelbart efter slaget av en man vid namn Piotr Baljesto, sägs det att blod strömmade som rännylar ned i vårskla och kroppar låg som berg på varandra. De stelnande, nakna kropparna var omgivna av allsjöns gräp. Där ligger trummor och spel, standarder och pukor och fanor musköt, karbin och pistol och kastgevär, pikar och spetsar. Harald Oxe. Allt i en enda bizarr köckenmöding av levande och dött, helt och trasigt, organiskt och oorganiskt materia i en fasansfull förening. En bild av ett fulländat kaos. De enorma mängderna av övergivna vapen, utrustning, kläder... ...överhuvudtaget allt som hade något som helst värde... ...tog det ha försvunnit mycket snabbt från slagfältet. Mycket rövades bort redan under drabbningens gång. Kvar var till slut bara det som saknade värde. De kreperade hästarna och så givetvis människorna. Döda, döende eller bara sårade. Till ingen nytta för någon... Och det är krigets avskräde som blev kvar längst. Slaget var en katastrof mänskligt sett. De totala förlusterna i döda för båda sidors reguljära trupper uppgick till drygt 8300 man. Till detta ska läggas det okända antal i båda sidors irreguljära styrkor som misste sina liv denna måndag och som måste ha fört upp det totala antalet döda till över 9 000. Parentes. Det kan inom parentes nämnas att en del av dessa tole har dödats av sina egna. Det finns beräkningar som säger att upp till 25 procent av alla förluster inom infanteriet uppstod då de bakre leden av misstag sköt sina kamrater som stod längre fram. Ett faktum som säger en hel del, både om hur klent man siktade och om vilken förvirring och villervalla som härskade under dessa strider. Slut parentes.